A 117 Perc embere ezen a héten. Morná László, gyermekvédelmi a gyermekvédelmi szakember a területén, gyermekvédelmi szakszolgálatot egyeszt egy korigazgatója, család, gyermek és ifjúság egyesület alelnöke. Jó napot kívánok! Jónapot napot kívánok! Azt mondja, hogy nem tudatosan választotta a gyermekvédelmi területet. De ugyanakkor az egész életét meghatározta. Mi történt akkor, amikor egyszer csak csak ott találta magát? Honnan az indítatás? Hát az indíttatást azt magam sem tudom, hiszen a szüleim művészek voltak, édesapám festőművész, édesem szobrász művész, tehát én a család deviáns utódjának számítok ilyen szempontból. Igaz, hogy gyerekkoromban sokszor hallgattam, hogy csak művészetre ne a fejet, fiam, mert ebből nehéz megélni. De nem gondolom, hogy ez annyira meghatározó lett volna. Az igazság inkább az, hogy, hogy én az orvosi pályára gondoltam, de miután számolásmérésből, mondhatnám matekból, fizikából nem voltam erős, ezért bátorságom sem volt a felvételihez. Úgyhogy egy fokkal könnyebbet választottam, ez a gyógypedagógiai főiskola volt, úgyhogy hát eredendően, eredendően gyógypedagógus vagyok. Hm. Aztán a későbbiekben uh, lettem szociálpolitikus, hogy jobban lehessen engem azonosítani, én a a Uzaféle iskolához uh -huh. tartozom azok számára, akiknek ez szimpatikus, vagy, vagy éppen ellenszenvesz. Viszont a, a korai meghatározó élmények mégis a gyógypedagógiához kötnek, mert közel tíz évig az akkori nevén kisegítő iskolába tanítottam. És igazából nem maga a pedagógiai rész volt az, ami annyira megragadott, hanem, hanem az a felismerés, mondhatnám korai felismerés, hogy mit a társadalmi egyenlőtlenségek vannak ebbe a viszonylag jóléti szocializmusba, hogy milyen mértékű az iskolai szelekció. Egész konkrétan ugye arra gondolok, hogy, hogy a, a mentális retard, azaz az értelmi elmaradás és a valódi értelmi fogyatékosság az fantasztikus módon összekeveredett, és teljesen épértelmű gyerekek is jártak, nem kis számban, a kisegítő iskolában, amit azt gondolom, hogy, hogy egy elég zavaró körülmény, hiszen ezek a szociokulturális hátrányok elfették a valódi intelektust, és fölött mindenki szemet hunyt, és úgy gondolt, hogy ez rendben van. Megengedi nekem azt, az, hogy a, a, azt a mondatot, amelyik úgy hangzik, hogy a szociokulturális defektus, hogy hadd kérdezzük vele emberibb módon ebbe a dologba. Arról beszél, arról mesél, hogy ezekben a családokban, akik akiknek a gyerekeiről szólt most, gyakorta volt jelen az alkohol, illetve a családom belüli erőszak, és nem feltétlenül erre a részére kérdeznék én rá, hanem inkább arra az élményre, ami akkor történik az emberrel, amikor rádöbben arra, hogy ezek az alaphelyzetek mit okoznak, tehát én most csak kérdezem öntől, hogy lehet, hogy, hogy motivátorként bejön ez a felismerés, hogy, és akkor, hogyha ezek a helyzetek visszafordítódhatnak, vagy nem teremtődnek meg, akkor ezek a gyerekek megmenthetők, visszafordíthatók? Hát persze, hogy bejön, persze, hogy bejön. Hát alapvetően arról van szó, hogy ugye annak idején nem beszéltünk szegénységről, de gyakorlatilag a korabeli értelemben vehető szegénységben értek ezek a családok, és, és hát a szegénység gyakorlatilag együtt jár bizonyos devianciákkal is, elsősorban ugye az alkohol problémával. A családon belüli erőszakról se beszéltünk, ami nem azt jelenti, hogy ne lett volna jelen. A családok aluliskolázottak voltak, egyáltalán befejezett iskolában rendelkeztek a szülők, ugye itt alapfokú végzettségre gondolok és nagyon szerény életfeltételek között éltek, És ez egyszerűen meghatározó volt a gyerekek kora, későbbi élete számára. Mondhatnám, hogy ilyen nullához közeli mobilitási esélyeik voltak. és Sajnos én végig kísértem néhányan gyereknek a, hát nem az életútját, csak az életének egy korai szakaszát, hogy közel kitűnő tanulóként befejezte a, a kisegítőiskolai tanulmányait, és utána úgy eltűnt a sülyeztőbe, mm. ahogy el lehet tűnni. És valójában egy, ennek egyetlen oka volt az, hogy a, a család euh, na, volt egy visszahúzó, visszatartó ereje. Mi Ó, ez nagyon ez fájdalmas, a... amit mond és ne haragudj, olyan szavá. ez elképesztően fájdalmas. Évek, évtizedek óta nagyon mély fájdalmat élek át, amikor olyan jeleneteket látok, hogy mondjuk egy gyereket ki kell emelni a családjából is. Tudom, tehát a, a, az agyammal tudom, hogy ezzel lehet, hogy az életét mentem meg. De ugyanakkor mégis ez a melyik karomat vágjam akkor le. Mert ha ott hagyom benne, akkor az egész élete kisiklik. Ha meg elveszem, a, nem tudom, tehát nekem ez... A, akkor is. A, igen. Akkor, mondanám, hogy nagy Igen, Jó, nagyon köszönöm. Itt az én történetemben nem tartunk még a gyerekvédelmi szakellátásnál, szó sincs róla, de kétségtelművel ezek alapvetően gyermekvédelmi ö, ö, problémák. És ugye mi annak örültünk annak idején, ami most már kicsit megmosolyogni való, hogy a fogyatékos gyerekek, illetve a fogyatékos gyerekek, azok együtt vehettek részt a kerület, meg is mondom a 18. kerület, többi általános iskolásával közös sportversenyeken, ami azért egy elég evidenciának tűnik, de akkor nem volt az, ez egy eredmény volt. És ennek őrültünk, tényleg kicsit kezdne mondom, de hát ugye ilyen kis lépésekbe haladtunk az integráció felé, ami persze mai napig nem valósult meg. És annak idején a 80-as években jelent meg ugye a Csanádi Ladányi Féle Szelektő az Általános Iskolába című könyv, ami, amit hát én nagyon elhallgattak, és nagyon nem akartak róla tudomásul venni, főleg a szakmába dolgozók, hiszen ez egy tükörbenézés lett volna számukra, hogy hoppá, hát mit gyakorlatilag, gyakorlatilag egy zárt rendszert alkotunk, és cinkosok vagyunk hmm. abba, hogy a gyerekeket fogyatékossá minősítik. Nem kis számban, amikor valójában nem azok. És ugye később még tán a kritikacímű folyóiratba olvastuk szintén nem tudom, talán a Ladányi Jánostól a, a, a, a megszüntetve megőrző gyogyó című, kis uh -huh. cinikus című írást de hát az is arról szólt, hogy, hogy volt ugyan egy állami akarat, hogy nevezzük át, közelítsük jobban a többségi iskolához ezeket a gyerekeket, de valójában a lényeg az változatlan maradt. Úgyhogy ezek a, ez, hát de végül is mondom, ez, ez, ezek a végtelen társalmi különbségek és egyenlőtlenségek voltak meghatározóak számomra, hogy aztán végül is kikötöttem a, a gyermekvédelem, vagy szorosabban a gyermekvédelmi szakellátásban. De hát ha röviden még elmondhatom, ez konkrétan azt jelenti, hogy, hogy valahol, mikor a 80-as évek közepén egy nevelő, már ugye akkor úgy hívták még, hogy nevelő otthon, Nevelő otthonnak lettem a vezetője, azt se tudtam, mit csináljak, mondanám így zárójelbe, és többször járt a fejembe az a gondolat, hogy te jó Isten, az én vezetőim, milyen felelőtlen emberek, hogy, hogy rám gondoltak és engem választottak, Tehát ez sok-sok-sok hullámvölgyet okozott az életembe, de, de végül is ott, ott voltam két vagy három évig, és azt gondolom, hogy, hogy talán jutottunk egyről a kettőre, és, és hát sok emberi kollégális kapcsolat megőrződött onnan a mai napig. Tehát azt gondolom, hogy meg hát néhány gyereknek az életútját soron követve, vagy hát nyomon követve azért látom, hogy, hogy lehetségesek kiutak is. Csak sajnos ez a többséget jelenti. De ugye soha nem lehet előre tudni? Hát nem, nem, Igen. az biztos nem. Aztán később, ké később a korabeli fővárosi szanácshoz kerültem, hogy egy ilyen elnézés, a vadar, nem tudok felelősséget, a háttérbe szól, szóval, hogy gyerekotthon és gyógypedagógiai osztálynak hívták, és hát ott dolgoztam talán két évig, csak azért említem meg, mert azért a főváros mindig az első között járta a gyerekvédelem és nem, nem nagyon dicsekedni való dolog, de nekem mégis fontos így gondolni, hogy, hogy annak idején, mikor egy ilyen uh, any, uh, szakmai anyag készült a fővárosi gyerekotthonoknak, a, amiket akkor természetesen mi nevelőotthonnak hívtak, korszerűsítéséről, ami létszámcsökkentést jelentett, lakásotthonok vásárlását, nénei otthonnak a kiváltását, akkor én javasoltam, hogy Hát szóval ez a nevelótól megnevezés, ez valahogy már tönkre ment. Tehát ez egy pejoratív értelmű ö, szó. Mi lenne, ha úgyis gyerekek vannak ezekben az intézményekben, akkor gyerekotthonnak neveznénk őket. És akkor szerencsére mindenki azt mondta, hogy aha, tényleg. És hát a főváros nevezte először az intézményeit így módon, aztán gyerekotthonnak, aztán ez teljesen evidens lett, hogy később 97-től gyermekvédelmi törvény is Gyerekotthonként definiálja ezeket az intézményeket. És hát igen, igen, hát sok-sok részletről tudnék beszélni, de valószínűleg nem ez a lényeg. Aztán 90. szeptember 1-től 2012-ig pedig a Leányköri nevén Fővárosi Gyermek és Siküsekbéd Intézetbe, később Gyermekvédelmi Szakszolgálatnak voltam a vezetője. Tegnap alól ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy amikor megérkezik, úgy értem, hogy két lábbal, és akkor beleáll abba, hogy olyan gyermekvédelmi szakember, akkor elindul egy olyan szembesülése azzal, hogy te jó ég most akkor a gyermeket magát, meg a gyermekvédelmet most akkor így, így hogyan is lehet valami nagyon emberséges bele belehelyezni, vagy belehelyezkedni. Hogy történik meg az önnel, hogy menet közben, mondjuk így, hogy a gyermekvéd, gyermekvédelmi szakember pályáján egyszer csak eljut oda, hogy, hogy öt év után mondjuk 2018-ban beszél életében először a távozásnak a körülményeiről. Miközben a, a tegnapi ember, akivel beszélgettem, egy mélyen elkötelezett, humánus, áldozatra kész, gyermekközpontú szakember. Hát, köszönöm, ha így látja. Lehet, hogy még ez a mai napon is igaz. De ugye 2018-ban nem egészen önszantamból hagytam össz, hát magára ezt a pályát. De visszatérve a tegnap hagyott fonálhoz, tehát én 1990. szeptember 1 kerültem a, mint említettem leánykör nevén a fővárosi be amiből később területi gyermekizőm és szakszolgálat lett, és hát szóval az az igazság, hogy, hogy én nem gyermekézőnek születtem, hanem ez egy folyamat, ami viszonylag lassan, lassan éred be, és lassan tudatosult eh, bennem, uh -huh. és valamilyen szinten azt gondolom, hogy beteljesült. Hm. És ahogy korábban említettem, hogy amit a fővárosnál voltam, akkor is fontos volt a, a korabeli törvényelőképítő munka, amiben megjelentek azok a korszerű elemek, hogy a gyerekeket a nagy e, mamut intézményekből, hát integrált és a társadalomba szervesen ideszkedő e, otthonokba, lakásotthonokba kell kiszervezni. Ez nem volt kifejezetten eh, akadálymentes szerep, de azt el kell mondani, hogy a korabeli vezetés a fővárosnak hosszú időn keresztül a támogatója volt ezeknek a programoknak. Sokszor még a kormányzattal az országos eh, eh, vagy nőszeri elkézeléseket szemben is sokkal előbbre és innovatív volt. Úgyhogy ebben egy nagyon jó dolog volt részben. És akkor a 90-es évek elején egy szerencsére összekerültem olyan neves emberekkel, mint a Diósi Ágnes, e, e, szociológus, vagy inkább szociográfus, aki a roma kérdést igencsak az idén viselte, vagy Herzog Mária, aki később az ENSZ gyermekégi bizottságának tagja lett, és hát elég közösen indítottuk el az első tudó képzéseket az országban pontosabban a fővárosi hírben. <gül> ugye akkor még nem volt ilyen jellegű kötelezettsége a nevelőszülőknek, tehát teljesen, teljesen ránk uh, volt hízva, illetve hát uh, mi találtuk ki, hogy mi legyen a képzésnek a tartalma. Ugye itt is a lényeg azért elsősorban az érzékenyítésen, a, az empátián, az elfogadáson alapult, és ezt egészítették ki a a praktikus és a mindennapokhoz szükséges ismeretek. Ezek nagyon-nagyon ezek szép emlékek, azt gondolom, nem csak nekem, hanem a korabeli nevelőszülőknek is, és talán azoknak a gyerekeknek is, akik ezekben a nevelőcsaládokba családokba kerültek. Némi ellenszenv is kísérte természetesen ezt a tevékenységet, mert talán napjainkban már nem igaz, de erről nem vagyok teljesen meggyőződve de mindig vala a felszín alatt húzódott egy ilyen, hogy is mondjam csak valósőre, rivalizálás, hogy most a, a gyerek otthoni rendszer az igazi, vagy a nevelőszülői rendszer. Kétségtelen, hogy a kettő együtt kell, hogy létezzen. Ez helyzettől függ, körülményektől hát a függ, gyerektől függ, konstellációtól személytől. függ, igen. És ugye most már szerencsére néhány éve, a jogalkotó is belátta, ehhez is volt egy nagyon pici közöm, egy kicsit túlmentünk a realitáson, de a lényeg az, hogy 12 év alatti gyerek ugye nem kerülhet gyerek otthonba, ha csak nem kivételes esetben, hanem csak nevelőcsaládba. Uh -huh. Csak ugye itt azért léptünk túl nagyot, mert hogy ezt sikerült betartani. Uh -huh. Úgyhogy hát ilyen is van, ez még mindig jobb, mint az ellenkezője. A lényeg az, hogy hogy ezek a korabeli idők valahol hősidőknek számítottak, és a Fővárosi Önkormányzat nagyon támogató volt abban is, hogy a hivatásos, mert akkor még úgy volt, hogy hagyományos, meg hivatásos nevelőszülők, ugye manapság már ilyen sincsen, de hogy a hivatásos nevelőszülők azok a státuszuk gyarapodjon, és hát nagyon szép számban fölfejlődött ez a létszám, És ugye külön hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a roma hozzáteszem, az élet roma gyerekek, lehetőleg roma családokban, nevelő családokban uh -huh. kerüljenek. Ugye ez az az, azért egy érdekes felvetés, mert és most csak annyiban utalnék vissza a gyógypedagógiára, hogy ugye ott is a, a múltkor arról beszéltünk, hogy felülreprezentáltak azok a gyerekek, akik valójában nem ténylegesen folyatékosok. A gyermekvédelmi szakellátásban meg reprezentáltnak látszik a roma származású gyerekek aránya, ami szintén nem egy normális tendencia, mert meg lehetne kérdezni, hogy vajon miért. Hát ugye persze van egy kézenfekvő válasz, hogy azért, mert a roma családoknak nem csekély hányada szegénységben és szegénységben él, és hát itt fölmerülhetnek azok a veszélyeztető körülmények, amelynek okán őket kiemelik a családból. E, csak hát ez ugye valahogy nem, nem egy teljesen befekt nélküli történet. E, Tudni nagyobb a hajlandóság, ezt több vizsgálat kimutatta, a romaszármazású családok esetében a gyerekek családból való kiemelésére, mint a nem romaszármazásúaknál. Függetlenül attól, hogy a veszélyeztetésnek a tényleges körülményei mennyiben állnak sem. Ez, Mi amit mert... vágyjon? Nem, nem, nem, nem De... szabad elmennie emellett a mondat hát, Nem Csak úgy el. Hogy is szól ez az állítás? Nagyobb a hajlandóság a családból való kiemelésre a róma környezet esetén? Igen, igen. igen. Hát ezt ugye napjainkban is tetten lehet érni, győződjön Borsod megyében ahol ugye már a kórházba született csecsemő nem feltétlenül anyukájával fog hazatávozni, mert hiszen a védőnő megállapítja, hogy ott van olyanokat körülmények, hogy a csecsemő azonnal meg fog halni. Hogyan lehet meghozni gyermekvédelmi szakemberként egy olyan döntést, hogy egy gyereket ne vihessen haza az édesanyja? Nagyon egyszerű, elárulom, ennek nagyon egyszerű, bár embertelenül hangzik. Tessék elképzelni a védőnőt, aki ugye egyszerre az egészségügynek és a gyermekvédelemnek az alkalmatotja, hiszen neki nyomon kell követni a, a, a hát jó esetben ugye a terhes gondozás folyamatát, majd az újszülött, az újszülött körüli körülményeket, és ő egy van. Egyrészt ugye a, a tanulmányai során beléverték, hogy az egészségügy, az a steriliztásról, tisztaság, egészség és egyéb ideákról szól, ami egyébként nagyon helyes. De ugye ők gyakorolják a halálfélelmet abban a pillanatban, ha valahol megrendülni látszik ez a fajta egészségügyi biztonság. Márpedig, márpedig ugye a, szegé, a szegénység fokán, ez tényleg gyakran megrendülni látszik, ez a dolognak az egyik oldala. Utána jön a gyámügyi intéző, aki ugye a hivatalba ül, nem azért, mert lusta, az a dolga hogy tűjjön, és lehet és elsősorban ugye aktából, papírokból dolgozik. Ha elé az, a az időnő a jelentését, mi szerinti drámai körülmények vannak ebbe a családba, akkor ő Hát kisebb habozást követően, mert ő is egy lelkismertes ember, meg fogja hozni nagy valószínűség azt a döntést, hogy mi a biztos. Ha a gyermek nem kerül vissza a családba, akkor biztos életbe marad, és a többi, és a többi. Tehát ezek nagyon egyszerű, hétköznapi módon zajló dolgok, ahol a gyereknek a valódi, valódi érdekei és szükségletei, ugye főleg az, hogy az édesanyával, közösen a korai szenzitív időszakban együtt lehessen, ez, a, a, ez alapból sérülni fog. Tehát ez kívülről egyszerűbb megítélni, hogy, hogy jó döntés, rossz döntés. Igazából tényleg arról van szó, hogy harapó fogva vannak az ügyintézők, meg a védőnők is, meg a gyerekjóléti szolgáltat, családgondozói is. És közben, ha a fogok fogom mondani, hogy a saját hátsó felüttet is igyekeznek védeni, ami szintén egy méltányolható szempont, ha túlintézkedek, abból kevesebb bajom lehet, mint ha alulintézkedek. De mi az alulintézkedés? Az, meg, meg... hogy az elmúlt 10 évben, 15 évben azért volt néhány csecsebő halál, elég, elég uh, tragikus körülmények között, ahol kideríthető volt, többek ugye az Ombudsman is megállapította, hogy a jelzőrendszer védőnővel, gyerekorvosra, gyerekjóítás a egyetemben nem észleltek elő ö, mélységbe a veszélyeztetett helyzetet, és ebből haláleset lett. Tehát ugye az alulintézkedés az egy veszélyes dolog, a felülintézkedés vagy túlintézkedés az meg egy túlbiztosítás, mint a, a, az alkalmazottak a szociális munkát lőzők számára ebben a gyerek mindenképpen sérülni fog. Igazából vannak, vannak azok a fajta azok a fajta kérdések, azt gondolom, mostanában a társadalomban, amiket valójában csak egy, egy érző gyermekjogi szakember válaszolhat meg. Óriási szakadékok látszódnak a jogalkotásban és a négyköznapi valóságban, és a megvalósulásokban. Igen. Hát nézze, azt szokták mondani, hogy a jogszabályok általában rendben vannak, abban az esetben, ha mindenki jogkövető magatartás folytatna, és hát a jogszabályok szerint járna el. De ugye erre a jogalkotó is néha rájön, hogy ez nagyon kevés, és akkor elkezdi újból részletesen végrehajtási utasításokba tovább szabályozni az általa hozott jogalkotást. Hát ez egy elég kellemetlen dolog, ugye itt arra kell gondolni, hogy ha egyszer törvénybe kimondjuk, hogy a gyerekeket nem szabad bántalmazni, akkor ez valószínűleg kevésnek bizonyul. Innentől árnyalni kell a kérdést, végül is nem tudom, hogy meddig, mert ennek a visszatartó ereje, nos, sajnálatos módon igen Ha nem az oktatáson keresztül próbáljuk közvetíteni azokat a normákat, amelyek hát ugye végül is megakadályozhatnák a gyerekek bántalmazását, és ugye nem tudom gyerekről van feleségekről, nőkről, mert ugye az egyik ritkán különül a másiktól, akkor gyakorlatilag ez semmit nem ér. Tehát, tehát azt kell mondanom, hogy, hogy alapvetően már a kortól el kellene kezdeni azt a fajta edukációt, ami hát nálunk nem igazán létezik. Mi szerint, hogy a nemek egyenlőek, a nemeket tiszteletben kell tartani, és hát, hogy is, hogy is mondjam, szóval, hogy valahogy fölcsatlakozni azokhoz az európai és egyesült normákhoz, amelyek, hát tőlünk úgy látszik, hogy egyelőre távol esnek. Hm. Tehát most azt mondja, hogy a felelős felnőtt felelős gyermekként kezdi. Igen, igen, pontosan. Hm. Hát ezért nagyon fontos talán pont a gyermekvédelem, a gyermekjog szerepe. Mert utána onnantól kezdve már maximum csak büntetni lehet, ha elkövetődik. Hát a büntetés az nem a legmegfelelőbb eszköz. Mármint, ha elkövetődik a gyermek elleni bántalmazás? Hát, ha elkövetődik, már pedig elkövetődik. Akkor már csak utánkövetésről van szó. Az eseteknek a jelentős ö, hányadában ez soha nem fog kiderülni, ezt tudjuk nagyon mm. jól, és a gyerekek súlyos traumákkal élik az életüket tovább, elnőttként is. És itt hívnám fel arra a figyelmet, hogy ö, szóval egy, egy, ö, egy patológiás, betegfejlődésmenetű gyermek, mert hogy nincs más választása. Az hasonló élet, vagy hát életformát és, és patológiás tüneteket fog produkálni felnőtt korában is, és ez nagyon sok költséget jelent a társadalomnak. Ugye ezt azért kell hangsúlyozni, mert hogyha minden humanitárius érzésünket levetkőznénk, ami persze nehéz lenne, és pusztán racionálisan gondolkodnánk, és azt mondanánk, hogy ez mennyi költséget jelent akkor, hát ugye akkor azt kell mondanunk, hogy nagyon sokat. A büntetés végrehajtás rendszerén keresztül, a devianciák kezelésén túl, az egészségügyben, tudnék itt, hát ugye pszichiátrai tünetekkel, beteg személyiségfejlődéssel és hát nagyon eltorzult életitellel kell számolni, a párkapcsolati problémákról nem is beszélve, ami egyszerűen számszerűleg kifejezhető, mint társadalmi költség. Tehát a, a prevenciónak tudom, hogy csak hosszú távú hatás van, ezért senkit nem érint meg igazán, de ezek a hosszú távú hatások ezek, e, ezek, ezek nagyon meghatározóak, és éppen ezért uh, mindenféle rövid távú politikai uh, megfontoláson túl ezekre sokkal több hangsúlyt kellene helyezni. Hiszen ezeknek a, a megtérülése a az egy nagyon fontos dolog lenne. De hát ugye itt nem egy évről, két évről beszélünk, hanem, hanem uh, hosszú életszakaszokról, 10-30 évekről. Most teljesen mindegy egyébként, hogy a, a gyerekek fiék bántalmazásáról beszélünk ebből a szempontból, vagy arról, hogy a, a gyerekeknek a fogszugaszodásával mi a helyzet, mert a kettő gyakorlatilag ugyanaz. abból a szempontból, hogyha most költünk a prevencióra, akkor tíz év múlva, húsz év múlva, ez társadalmilag meg fog térülni a költségek tekintetébe. Ha meg nem költünk rá, akkor borzasztó, borzasztó következményei lesznek. És ezt ugye be kellene látni önkormányzati szinten, állami, szociális, társadalmi politikai szinten egyaránt. Hadd legyen egy személyes megjegyzésem, egy olyan érzékeny lelkő ember, aki ugye hivatásának választja a gyermekjogot, amikor már a közgazdaságtant bevonva is magyarázza azt, hogy megéri a gyermekek befektetni, mert az érzelmek már nem hatnak, hanem a racionalitás oldaláról közelítez ez nekem azt jelzi, hogy, hogy sok komoly nehézé van ön mögött, vagy évtized. Hát ez, ez kétüktelen, mert mert ez tulajdonképpen, amit mondok, az, az több évtizedes tapasztalaton alapul, és ennek a tapasztalatnak a jelentős része, hát erre a keserű eredmény vezetett. Mm. És ugye itt, itt, itt kellene megemlíteni azt a kérdést, hogy, hogy gyakorlatilag a, a politika mindig rövid távon gondolkodik. És mm. ezt nem próbálnám így megkérdőjelezni, mert, mert viszonylag egyszerűen átlátható a, a, a, az értek, hogy, hogy mi az, amitől ez így van vezérelve. De most mindegy, hogy környezet-természetvédelemről, a, a, a globusz megmentésről beszélünk, vagy a gyerekekről, nagyjából ugyanaz a tétel. Ha most nem cselekszünk. Ha most nem gondolkodunk preventíven, akkor gyakorlatilag nagyon-nagyon hosszú távon meg fogjuk énnek mi a levél. Tehát az, hogy egy önkormányzati választás négy évre szól, remélem nem tévedek, vagy öt évre. Szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy nem lehet ilyen rövid időtávokba gondolkodni. Mindegy, hogy én polgármester vagyok. Hát most ugye a. a köztársasági elnöket, nem is szeretném körsebben szóba hozni, de tudnám, de hogy hosszú távon mindenképpen hosszú távon kellene egy társadalom működések megalapozni. És van nekem egy borzasztó példám, amit sajnos képtelen vagyok elmondani, hogy alapvetően így itt egy pedagógia artikültből indulok ki, hogyha én állok a folyósó mint ügyeletes tanár, és tőlem, és tőlem balra ugyan, ugyan távolságra. Az egyik sarokban két gyerek egymást. a másik sarokban, meg gyermek közül. Az egyik azt mondja, a másik a szóval mond valamit csúnyát a másikban. És én balra fordítom a fejem, és azt mondom, ennyi, ennyi katika, nem szabad ilyen csúnyán beszélni. Akkor én egy végtelen cinikus cinikus és, és, és, és, és elítélet és pontot mert hogy a lényegre nem koncentráltam. Tehát lehet védeni a halakat, a vizeket, a természetet, ezzel én is maximálisan egyetértek már mindig magánemberként, Horkásként. de azt gondolom, hogy vannak olyan kérdések, ahol, ahol föl kell állni, és azt kell mondani, hogy hoppá, ennek van prioritása. A másik, harmadik, negyedik kérdés az utána következik. Hát nem, nem nem homokba a fejemet, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy a jelen viszonyok, a viszonyok között egy kicsit kéne a moráli -be Tehát ilyen tekintetben én maximálisan támogatója vagyok az isnek, nem olyan módon feltétlenül, hogy azt a kormányzat hát elmondottan, de olyan módon mindenképpen, hogy integráltan és a napi iskolai, óvodai nevelő munkába beépítve, hogy mi a helyes, mi a helytelen, mi a jó, mi a rossz, mert, mert különben tönkre megyünk. Tehát a korábbi köztársasági elnökünk néhány évvel ezzel azt mondotta, hogy, hogy az ország, országban erkölcsi válság van. Ezt ő nagyon jól mondta. Csak hogy ez az erkölcsi válság azóta is fennáll s fokozódott. Nem tudok, nem egyet érteni önnál, pláne, hogyha a gyermekekről van szó, azt gondolom, hogy a mi felelősségünk, amit ön mondott, ugye olyan, olyan felnőtté formálni őket, és ugye ugyan befogadó társadalom, vagy mindazok a példák, amiket lát. Nap, mint nap maga körül. Önnek volt egyébként az elmúlt évtizedek során olyan év, olyan esztendő, amikor azt mondtad, hogy igen, most jól vagyok, most tud mennek a ez volt. Persze, persze, hogy volt, különben nem lennék itt. Hm. Úgyhogy volt, volt nagyon, nagyon is sokszor volt, és ez egy nagyon jó dolog. És nekem nincs semmi megbizatásom, hogy a korabeli Fővárosi Önkormányzatot dicsérjem, de kétségtelen, hogy rajtuk is múlott. Tehát nagyon sok olyan pozitív dolgot tettek úgy a gyerekvédelemben, mint egyáltalán a szociális ellátás területén, ami aztán azt mondatta az emberrel, hogy jaj, Istenem, hát akkor ezt talán még érdemes egy kicsit folytatni. Hm. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez nekem egy nagyon hálás gondolatom, hogy, hogy nem támogatás nélkül, és nem egyedül, hanem nagyon sok kiváló munkatársal együtt dolgozhattam. Az anyukám gyerekotthonban nőtt fel, és nagyon fontosak számára azok az emberek, akikkel ő együtt volt gyerek, együtt élték meg a gyerekkorukban, máig találkoznak, és gyakorlatilag ők olyanok nálunk, mint a családtagok, mert hogy gyakorlatilag az anyukámnak ők voltak a családja, amikor gyerek volt. És az ott eszembe, amikor ugye most már egy jó ideje beszélünk arról, hogy a Fóti Gyerekváros lakóival, mi fog történni, hogy számolják fel a gyerekvárost, hova költöznek a gyerekek, hogy gyerekeket gyakorlatilag az egyetlen most működő családjukból fognak kiszakítani, és hogyha már valahova költözni kell, akkor létezik-e egyáltalán valamilyen olyan, módszer, amivel a legkisebb sérülést lehet ebben a helyzetben okozni, mert azt látjuk, hogy hát olyan, minthogyha zsák krumplikat szállítanának ide-oda logisztikáznak. Nem tudom, hogy ön hogy látja ezt a helyzetet. Hát alapvetően én sem látom másként. Kicsit nehéz megszólalnom, mert vekedi Tamás, aki sajnos a napokban hunyt el, ő is Fóti volt, na nem a Fóti gyerekváros lakója, hanem mm. lakos volt, és nekem óhatatlanul beugrik ő. Az ő személye, az ő egyénisége, el tudom képzelni, hogy neki is voltak gondolatai, amit ugyan nem osztott meg a nyilvánossággal, a fóti kérdéssel kapcsolatban. Én először azt szeretném tisztázni, bár én is a gyerekváros kifejezést használtam, hogy itt nagyjából a rendszerváltás óta nincsen gyerekváros. Uh -huh. Most az adományozók szempontjából persze nem baj, ha fönnmarad még egy jó ideig ez a név, mert ez, ez ugye beindítja az adakozó hajlamot. De amúgy a, a, a köz, közvélemény megtévesztése, semmiféle gyerekváros nincs se Fótól, se sehol Magyarországon. Ez nagyon-nagyon régóta így van. De hát ezzel együtt, ugye, hogy a köznyelvben is nem azt mondjuk, hogy gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek, hanem a mai napig az állami gondozott kifejezés a, a, a használatos. Jó, hát a lényegen nem sokat változtak. Én először azt tisztáznám, hogy kik vannak valójában a Fóton. Ör, először azokkal kezdem, akik már nincsenek is fóton, itt uh -huh. ma az utóbbi időszak kiszervezési rohama következtében, hanem ha itt megemlíthetek két korabeli igazgatót, Sáki Lászlót és Cikó Benjamin, az ő jó voltukból a normál, bocsánat, ez egy szakifejezés, nem akarom kikerülni, de tudom, hogy idétlenül hangzik, a normál szükségletű gyerekek, hát, akik leginkább olyanok, mint az összes uh -huh. e ők, ők nagyon-nagyon régen lakásotthonokba kerültek fótról. A régen az azt jelenti, hogy a 90-es évek közepén például Tolna megyébe, például Cegléd környékén e abszolút normális módon. Persze, hogy miért pont Tolna meg egyebek, ha jó indulatú vagyok, akkor azt mondom azért, mert a vérszerinti kapcsolatuk esetleg azoknak a gyerekeknek a, a, a, hát szóval azért kellett abba a megyébe, de erről is sajnos nem vagyok meggyőződve. De a lényeg az, hogy a normál civil lakókör, környezetbe integrált, e, e, ugye ezt normalizációnak hívjuk egyébként, kerültek a gyerekek, és, és él, élnek, illetve éltek ezekben a e, lakásotthonokban, amiről mindenki tudja, hogy ott 8-12 gyereknél, ugye nem 12-nél nem is lehet több. Tehát ilyen normál szükségletű gyerek talán már egy sincs fotó. A, a másik csoportja a gyerekeknek, és ez a legszívfájdítóbb, hát egyáltalán lehet így rangsorolni, a különleges szükségletű gyerekek. A különleges szükségletű gyerekek általában tartós betegséggel, valamilyen fogyatékossággal élnek együtt, illetve nagyon súlyos ö, olyan egészségügyi beavatkozáson esz túl, mint például szívműtét vagy más szervátültetés és az ő, ő tényleg nem hétköznapi ö, egészségügyi felügyeletet ö, igénylő, igényelnek, és, és ez az igényhez alakították ki. Teljesen önnál, tehát itt a kastélynak sen, senkinek ne jusson eszébe, szó nincs itt semmilyen kastélyról. A több hektáros parknak egy nagyon impozáns részén, uniós forrásból ö, építettek egy minden ö, különleges szükséglet kielégítésére alkalmas, Otthont. Tehát ez, ez, ez mondjuk a bűnök bűne lenne fölszámolni. Hozzáteszem, hogy azzal az infrastruktúrával a közlekedés, ugye Budapest elég közel van, tehát hogy kit kell kontrollra vinni, a szív kórházba, a nem tudom én hova, tehát ez egy beolajzott, bejáratot és nagyon proki módon kitalált ö, otthon a a különleges szükségletű gyerekeknek, most nem tudom pontosan. Na most ugye volt egy olyan elképzelés, hogy az hűvösvölgyi gyerek otthonban, az hát valaki már látta ott a terepviszonyokat, akkor elájul, mert ott lejtő-lejtő hátán van, tehát abszolút nem, nem hát legalábbis nem betegsérű gyerekeknek való terep, aztán azt hiszem ezt az ötletet sútba dobták. Ugye most itt zárójelbe nem zárójelbe, csak közbeszúrva említem meg, utána Szélbernadet vagy a tasz, nem tudom, kiperelték a, az enniből, hogy miféle koncepció mentén is történnek itt a dolgok, és ugye akkor derült ki, hogy hát az a koncepció, hogy nincsen semmiféle koncepció, hát ami egy elég bánatos történet, Miköz, miközben ugye előtte valamit titkosítottak és a nem létező dolgot, azt, így, azt tényleg, ezt én is titkosítanám, mert ha, akkor legalább letakarjuk és nem látjuk, hogy valami, amiről kommunikálunk, az valójában nincsen. Tehát ez egy gyaláz, gyalázatos, hátterű történet. Tehát a különleges szükségletű gyerekek egy másik csoport, és nekik egyébként Ceglét-Bercelen, ahol elég nevezetes gyógyfürdő is van, közvetlen a fürdő szomszédságába építettek egy, egy ilyen alkalmilag használatos terápiás. Nem mondom otthonnak, mert ugye nem állandó használatban van, de ide gyakran vitték a gyerekeket egy hétre, nem tudom, mint több napra, és különféle, hát nyilván hidroterápiának is, mm. ez nem hasraütve laikusok mondták, hogy de jó lenne ez a melegvíz, hanem, hanem hozzáértő szakorvosok közbejöttével történt ez a program. Hát valószínűleg ezt ez is a csuda megenné, vagy menne a kukába, ha, ha a gyerekeket innen pótról elköltöztetnék. És amiért mondtam, hogy nem igazságos ez a rangsorolás, mert ugyancsak szívszorító a, a speciális szükségletű gyerekek kérdése, mert speciális szükségletű csoport is van, Uh, úgy mindenki érti, azt mondom, hogy az igen rossz magatartású gyerekek vannak itt, ugye ez úgy mondjuk, hogy súlyos magatartás probléma, hát megfűszerezve droggal, természetesen némi szenvedélybetegséggel, de ettől még ők is áldozatok. Tehát az, az egy dolog, hogy ők súlyos devianciákat hordoznak, nyilván egyikük sem így született, uh, tehát a velük való szakszerű foglalkozás az legalább ilyen fontos lenne, és hát úgy tűnik, hogy ők is jó helyen vannak Fóton. És ezek a gyerekek az igaz, hogy országos hatáskörrel kerülnek ide az összes megyéből, de, de hát akkor is a Budapest és a Budapest vonzáskörzete sokaknak nem tetszik, de mégis valahol az ország közepre. Tehát ez szívkórház sincs minden megyébe Budapesten mintha lenne. Tehát az ilyen nagyon, hogy mondjam, Bizonyos súlyú problémákat azt koncentráltan kell ugye, kezelni, és, és valahol egy megyeszékhelye, vagy a fővárosban van kialakítva. Tehát erről is ez elmondható. Az egy más kérdés, hogy itt tényleg nagyon nehéz. Nem csak nehéz sorsú, hanem szó szerint nehéz magatartású gyerekek vannak, és hogy körülöttük hányszor cserélődött a személyzet, Hát szóval az se egy jó ötlet, és úgy, tudjuk, ők Zalaegerszegre, talán már is kerültek Zalaegerszegre, meg, meg Nagykanizsára. Mert ugye ott is vannak hasonló intézmény, és ott némi bővítést eszközölt az emni, és akkor ezek a gyerekek, ebben nem vagyok biztos a múlt időben, hogy kerültek, kerülnek, vagy fognak kerülni, de ugye a napokban olvastuk, hogy, hogy, és nem akarok tévedni, most nem mondom, hogy az előbb említett kettő intézményből melyikbe, mert nem szeretném összekeverni. Ott a gyermekfelügyelő az alvó gyereke fejbe rúgta. Most éppen vádemelés alatt van az ügy. Igen. Úgyhogy igencsak jó helyre kerülnének ezek a gyerekek. Persze tudom, ez előfordulatot volna máshol is, ugyanúgy elítélendő, és szörnyű. És akkor jön a gyerekeknek egy negyedik csoportja, kísérő nélküli kiskorúak. Még jó, hogy nem migráns kiskorúaknak hívják őket, bár tudom, hogy lenne rá igény. Tehát a kísérő nélkül kiskorúak, ahol tényleg hát ugye a szíriai háborúból menekült gyerek, afgán származású gyerek, de voltak majd Mongóliából, nyilván nem háború elő menekülők, de Sierra Leone, az inkább egy háborús Afrika onnan is. Tehát ez egy nagyon vegyes felhozatalú és hát állandóan változó létszámú és összetételű csoport. Kezdve, hát a, a, a, ezek nagyon nehéz dolgok, mert nem biztos, hogy pastu nyelven, de frankon beszél az a tolmács, aki egyébként valamely nyelvjárást ismeri az Afgánból, de hát azért még az a jó, hogy ezek a gyerekek érdekes, mondom, tő, angolul egész jók. Tehát azért nem a világ legfejlettebb részéről jöttek, de angolul de jobban beszélnek, mint a legtöbb magyar gyerek hasonló életkorban, Úgyhogy ez, ez némi segítség az ő, az ő részükről. De akik, én itt meg több kollégát, akik, akik nagyon profik élményterápiába és hasonlókba, és, és hát ugye a kulturális különbségeknek a kezelésébe. Most tényleg csak egy apró kicsi példa, nehéz, hogy kevés az idő, is, de szeretném érzékeltetni, hogy mi, mik azok a kulturális különbségek. Az egyik afgán származású gyerek itt Magyarországon megnyert valami a korosztályának egy ilyen uh, küzdősport uh, versenyét. És ugye kapott okleve, minden nagyon szép volt, örült, boldog volt. Egy dolgot nem tudott a srác megemészteni, hogy ő miért magyar bajnok? Hát ő afgán. Hát, mi, mi, mi az, hogy magyar bajnok? Hát... Ugye ez, ez, ez valahol érthető, logikusan le lehet vezetni a srácnak, nyilván többen meg is kísérelték, hogy te most Magyarországon van magyar szervezési verseny, magyar színekben nem lehetsz más, csak magyar bajnok. De hát ugye a, a, a, a foci csapatoknak az összetételére gondolunk, akkor, hát akkor tényleg ez egy komolytan fölvetés. De az látszik, hogy, hogy ő az identitásához ragaszkodik, azt szeretném megőrizni, ezzel foglalkozni kell. Hogy ez a srác például nevelőszülőhöz kerül. Ez egy nagyon szerencsés dolog, mert a a Magyarországon élő, hát többes állampolgár hölgyről van szó, de ő például afkán-iraki vegyes házasságból született, tehát ezekben a kultúrákban egy kicsit otthon van, és állati jó helyen van a srác. De ugye amit ő se tudott az iszlám kultúráról, hogy egy dolgot a családban nem bírt a srác elviselni, a kutyát. Mert azt mi nem tudtuk, vagy hát én biztos nem tudtam, de a hölgy se, hogy a kutya ugyanan tisztátalan állatnak számít, mint a disznó. Én, úgyhogy a kutyátom azt meg kellett szabadulni, mert az ő nem tűrte a, a maga közelségébe. Tehát ezek, ezek kis dolgok, ha messziről nézzük, és a gyerek életébe viszont nagy dolgok. Ez is a kulturális vallási hovatartozását mutatja, hogy ez neki fontos volt. Van olyan dolog bőséggel, uh -huh. az elvaratlan szálakat soha nem fogjuk eladni, mert a világon nincs annyi idő, Igen. és hát a hallgatók figyelmével sem szabad természetesen visszaélni. Előzetesen annyit mondanék, hogy én az alapellátást nem nagyon érintettem, Igen. és most szeretném csak egy-két gondolat erejéig, na azt gondolom, hogy Takács Imrének a macso elnökének azért, Illik meghagyni ezt a kérdést. Ne, hát, nyilván szokaknak van róla véleménye, de ő, ő markánsan képviseli ugye az Egyesületet, az Egyesület elnöke is, hát ebben dolgoz. Na most, ami, ami nekem beugrik, eh, a több el, elvaratlan szál közül, nyilván a rövid idejű emlékezetem okán, az éppen a tegnapi nap, amikor Fót volt a fókuszban. Igen, igen. És, és hát ezzel kapcsolatban, a, fó, a Fóti problémával kapcsolatban azért most gyorsan elmondanék még néhány dolgot, hogy uh -huh. takarékoskodjunk a műsoridővel. Tehát az egyik egy önismétlés, az úgy hangzik, Fóton gyermekváros 30 éve nem létezik. Fóton a kastélyba, gyerekek 30 éve nem laknak. Egyébként előtte se nagyon laktak, ezt csak így mondanám, uh -huh. hogy ezek az elég fontos a a, a elményi kommunikációjával szemben. Ami viszont nagyon fontos, és ezt tegnap nem hangozhatott el az idő hiányába, hogy Fóton egy fokozatos területfoglalás zajlik. E, tudni, mindig a politikai elit szeret, szeret oda járni, lovagolni. Uh -huh. Ezt én megértem, bár sok közön nincs a lovakhoz, de gyönyörű környezet, és uh -huh. hát van olyan RCV-szervezet, nyilván nem fogom megnevezni őket, mert utálok bíróságra járni, akik ennek a hátterében hát erős tevékenységet uh, folytatnak uh -huh. a minél több hektár kisajátítására. Uh -huh. uh, nyilván komoly kormányzati támogatással. És akkor, ami ők ebben szakmai kérdés, mert ugye ez, ez, ez, ez, ez ha úgy veszik ennek semmi közül a gyerekvédelem ez itt a gyerekvédelem legfőbb áldozat uh -huh, értem. tehát foton ugye amit már évtizedek alatt fokozatosan és profi módon kiváltottak azon már nincs itt kiváltani Igen. akik viszont ott vannak a különleges szükségleti gyerekek azok viszont nagyon jó helyen vannak de ezt tegnak már elhangzott Igen. na most a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatban azért azt még el kell mondani hogy a, a jelenlegi, hát már ha ezt lehet tudni, hogy, hogy jelenleg milyen tervek vannak, de ugye már legalább fél éve tudjuk, hogy Asódon, a javítóintézet területén van olyan ízesen álló épület, uh -huh. amire azt lehet mondani, hogy ennek semmi köze az Asódó javító neveléshez, de, de ez egy kihasználatlan épület, és akkor ide őket átköltöztetni. Igen. De ezzel kapcsolatban csak egy megjegyzésünk lehet, hogy Mégis micsoda üzenete van ennek a dolognak? Micsoda üzenete van ennek? Igen. Jó, pont. Uh -huh. A másik, hogy az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Igen. az itt működik fóton, és hát most a legutóbb kénytelenek voltunk egy petíciót aláírni, illúziók nélkül persze, ami arról szólt, hogy mélységesen felháborító, és tiltakozunk az ellen, hogy ez a bizottság, Hát nagy tételben a speciális szükségletű, ami alatt súlyos magatartás problémás gyerekeket kell elsősorban érteni. Az égetnél van rossz gyerekek, lehet, ugye, ezt érteni. Igen, így még érthető. Igyekszik visszaminősíteni normál szükségletűvé, illetve átminősíteni, az, az átminősítés azt jelenti, hogy igen, ők további speciális szükségletűek, de integrálhatók normál gyermekotthoni, lakásotthoni csoportba, vagy ott, ahonnan jöttek, vagy egy másikba. Hmm. Na most, ha ez ugye nagy tételbe zajlik, akkor hát azért ez, ez minimum visszásságot feltételez, és hozzátenni, hogy egy ilyen szakértői bizottság gyógypedagógusból, szociális munkásból, pszichológusból, hmm. gyermekorvosból áll hmm. alapból, és ez adott esetben természetesen psíliáter szakorvossal is kiegészül. Mm -hmm. Úgyhogy nyilván az orvosi eszközzel nincs semmi probléma, mert nem a diagnózist fogják megváltoztatni, Igen. hanem azt mondják, hogy emellett, a diagnózis mellett hát bizony meg lehet próbálni normál gyerekek között is iráltan nevelni őket. Tehát itt nyilván egyedileg minden gyerekről le lehet papírozni, hogy ez miért indokolt, csak a nagyságrendek kicsit gyanús. Hogy hírta, ugye egy olcsóbb, nem kell se zala a gyertekbe, mm hogy -hmm. se ova vinni őket, menjenek szépen haza is Ez egy olcsó. Most térnék át, csak tényleg egy pár gondolat erejéig az alapellátása, hogy a speciált szükségleti gyerekeknek általában van egy markáns diagnózisuk, ami, ami egy orvosi alapú diagnózis. Is. Így van. Na most ezt, ezt nem lehet kiszerelni a gyerekekből soha az életbe. Igen. És ez azt jelenti, hogy, hogy bizonyos uh, szinten kell tartani a, a betegségüket, uh -huh. uh, kezelni kell, oda kell figyelni. Uh, ez nem fog megszűnni, ez az állapot. Van. Most persze vannak olyan gyerekek, ahol nincs a háttérben orvosi diagnózis, de a többségüknél van. Na most, ha erre senki nem figyel oda, és, és eltekintünk az érzelmeinktől, ezt sokaknak úgy látom elég könnyen meg, és csak racionálisan gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy milyen, mennyi a társadalmi költsége annak, ha kezeletlen beteg fiatalok drogoznak, bűnöznek, és nem csak ők az elkövetők, ők egyben áldozatok is lehetnek, tehát áldozattá válnak, vagy elkövetővé, néha ja. ez egy hajszálon bújik vagy Igen. akár mindkettő. Ennek nagyon nagy a társadalmi költsége. Bűnüldözésbe, mind, mind uh, egészségügyi ellátásba, szociálpolitikába. De Igen. ugye ez ugyanolyan kérdés, mint a, mint, a, mint a Globusnak a megmentése, hogy hát jó, oké, okay, a szomszédban már elég száraz a fű, de én még tudok locsolni. Szóval uh, tehát én úgy mondanám, hogy itt nem a így ember gyermekvédelemről van szó, hanem a gyermekek védelméről. A gyermekek védelméről a, a jövő számára, tehát a, a, ezek ilyen elcsételt dolgok, hogy a prevenció milyen fontos. A persze, az óvodás is tudja, e, tehát e, ez a valóság túl meg. Tehát az, hogy, az, hogy most, a, e, most tényleg egy kicsit kapkodva mondom a időhiány miatt, de az, hogy a Piku András a 8. kerületben felül fogja vizsgálni a szociális térlakásokat, pontosabban adják a lakóknak, a státuszát, az anyagi helyzetét, hogy ne jussanak el az emberek arra a pontra, hogy kilakoltatás, adósság, hajéstalanság, nyomor uh -huh. és a többi. Uh -huh. És ugye a mai napon Karácsony Gergely felfüggesztette a fővárosi kilakoltatásokat. Tehát én azért tudok bizakodni is, hogy, hogy lehetne valami normális szemlélettel is ö, hát dolgozni a közjavára, mert ugye a prevenciót szoktuk hangsúlyozni, amit kevésbé hangsúlyozunk, hogy az utol, a korrekti, az utólagos probléma kezelés az általában bődiletes költségekkel jár. És akkor teljesen azért mondom, hogy végül is mindegy, hogy a szociálpolitikának melyik területét nézzük, mert ugyanaz a helyzet és nagyon nagy a hasonlóság az egészségügy és a gyermekek védelme között abba a tekintetbe, hogy ha az alapellátásba nem nyomjuk be mindazt, amit kell, tudásba, szolgáltatásba és nyilván anyagiakba, akkor a szakellátásba fog lecsapódni betegség, patológia, nyomor és egyéb, hát nehezen kezelhető kérdések formájában, de tényleg a többit hagyjuk meg. Azt. Laci, nagyon könnyűvé tetted a mostani beszélgetést, mert minden kérdésemre kérdés nélkül válaszoltál. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon izgalmas volt. Azt jelenti, hogy van vége? Lassan, így, Hát képzeld el, hogy eltelt legalább 10 perc a beszélgetésünknek éppen. mert most jönne büszke egyébként, szintén egy Szerintem csináljuk azt, csináljuk azt egyébként, tisztelettel meghívlak az a egyik műsoromban, November Magasága vagy Keddi műsorban, és ezeket a hátramaradó dolgokat alaposan is rendesen átbeszéljük, mert még egyetlen kérdés muszáj nekem föltenni, mert az én dolgom a Igen. pénteki műsorként, hogy hogyan érezted magad velünk egész héten? Jól. Ja, egyszerűen megfogalmazhatom, mert nem készültem erre a kérdésre, tehát ilyen összetett mondatban nem fogom átrakni. Jól éreztem magam, uh -huh. és hát drukkolok nektek, hogy december nem tudom, 20 a után tudjatok még is tudározni. Ezen vagyunk mi is, és mi is ezt szeretnénk, és köszönöm szépen az együttérzést, és természetesen ö, azt követően is, és mindig számítunk rád is, és pénteken, vagy valamelyik alkalom a tisztelettel meghívlak, és köszönöm szépen munkatársaim nevében az egész heti beszélgetéseidet. Nagyon izgalmas és tartalmas beszélgetések voltak, meghallgattam, és a hallgatóknak is ajánlom, és mindenféle jót kívánok neked. Köszönöm szépen, szervusz. Köszönöm szépen, Viszont